Розділ двадцять восьмий. Леджер. Д'єм міцно тримається ручками за мою шию. Я несу її на спині по паркмайданчику до авто Грейс. Бейсбольний матч ще й не закінчився, і Д'єм змусила її нести, бо в неї наскрізь болять ніжки. «Я хочу з тобою на роботу», – каже вона. «Тобі не можна, дітям у бари заборонено». Але ж інколи я приходжу до тебе в бар». «Так, коли він зачинений, – пояснює я, – це інше. А сьогодні ми будемо відчинені, буде багато людей, і я не зможу за тобою стежити. Я вже не кажу про те, що там працює її мама, про існування якої вона не знає. Ти можеш прийти працювати до мене, коли тобі виповниться 18». «Це дуже, дуже, дуже довго. Ти вже помреш». «Так, ану». Долучається до розмови Грейс. «Я значно старша за Леджера, але не планую помирати до того, як тобі буде 18». Я простібаю дієм в дитячому сидінні. «А скільки мені буде років, коли всі помруть?» – питає вона. «Ніхто не знає, коли помре», – кажу я їй. «Але якщо ми всі доживемо до старості, то постаріємо разом». «А я буду старою, коли тобі буде 200?» «До смерті старою», – відповідаю я. Вона широко розплющує оченята, і я одразу хитаю головою. Ми всі тоді вже помремо, до двохсот років ніхто не живе. Моїй вчительці двісті. Місіс Бредшоу молодша за мене. У Грейс мало пара звук не йде. Припини брехати. Д'єм нахиляється вперед і шепоче Місіс Бредшоу, правда, двісті. Я тобі вірю, цілую її в тім'ячко. Ти сьогодні молодець. Люблю тебе. І я тебе люблю. Я хочу з тобою на. Я зачиняю двері до того, як дієм встигає договорити. Я зазвичай так їх не проганяю, але коли ми йшли через парк Майданчик, Кенна написала мені повідомлення. Лише кілька слів. Будь ласка, зайдіть за мною. Ще не четверта. І коли вчора я пропонував її підвести, вона відповіла, що не треба. Тож від цього повідомлення я моментально починаю нервувати. Коли Грейс і Д'єм виїжджають з паркмайданчика, я вже сиджу в пікапі. Патрік сьогодні не зміг прийти, робить турніки. Я планував на пару годин заїхати додому, глянути якісь справи, допомогти, але тепер я мчу в магазин до Кенни. Коли доїду, напишу Патрику, щоб не чекав мене. Ми вже майже закінчили турніки. Скоро день народження дієм. І сьогодні мав бути важливий день. Наше злеєю весілля. Ми планували весілля на Гаваї через тиждень після весілля, і я переживав, що в мене не буде на дні народження дієм. Це був ще один напружний момент між мною і Леєю. Їй не подобалося, що день народження дієм для мене не менш важливий за наш медовий місяць. Впевнений, що Патрик і дієм перенесли в вечірку, але Лея поводилась так, наче цей день народження сильно заважає нашому медовому місяцю, і навіть не поговорила спочатку з ними. Це був один із перших дзвіночків, яких згодом стало чимало. Коли ми з Леєю розійшлися, я подарував їй тур на Гаваї, Він і так вже був оплачений, хоча не впевнений, чи полетить вона. Сподіваюсь, що так, але ми не розмовляли вже три місяці. Я вже й не знаю, що відбувається в неї в житті. Не те, що я хочу знати. Дивно це, коли ти так тісно переплітаєшся з людиною, її життям, а потім раз і нічогісінько тобі не відомо. Дивно усвідомлювати, що ти ніби знав людину, а потім виявилося, що зовсім ні. Я таке відчував з леєю, а тепер те саме відбувається і з Кенною. Але навпаки, мені здається, спочатку я був надто поганої думки про Кенну, а от про лею. Надто хорошої. Мабуть, треба було написати Кенні, що я їду, бо я помічаю її на дорозі. Вона йде узбійчим, вже метрів за 400 від магазину. Стискає ручку сумочки, що висить на плечі. Голова опущена. Я зупиняюсь на протилежному боці дороги. Вона мене не помічає, тож я тисну на клаксон. Це привертає її увагу. Вона дивиться ліворуч і праворуч, переходить дорогу і сідає до мене. Зачиняє двері з важким видихом. Вона пахне яблуками так само, як вчора, коли зачиняла двері. Відгамселити б себе за те, що я вчора зробив. Вона кидає сумку між нами і дістає звідти конверт. Дає мені. Отримала. Наказ про заборону. Мені його вручили, коли я пакувала продукти людині в машину. Леджери. Це був просто кошмар. Я читаю документ і не розумію. Як суддя взагалі міг його схвалити, але потім бачу ім'я Грейді і все стає на свої місця. Мабуть, він поручився за Патрика і Грейс, може, навіть трохи перебрехав події. Він такий, зубдаю, дружина його за це обожнює. Дивно, що вона й словом про це не обмовилась сьогодні на бейсболі. Я складаю папірець і кладу її сумку. Це нічого не означає, намагаюся заспокоїти її брехнею. Це все змінює, це чіткий сигнал. Вони хочуть, щоб я розуміла, що вони не передумають. Вона пристібається, очі й щоки в неї червоні, але вона не плаче. Схоже, вже проплакалася і я бачу лише наслідки. Я виїжджаю на дорогу з важким серцем. Вчора я сказав, що почуваюся безсилим. Зараз це слово найточніше описує мої почуття. Я не можу допомогти Кенні нічим, окрім того, чи може, допомагаю. Патрик і Грейс не передумають, І щоразу, як я намагаюся з ними про це поговорити, сприймають усе в штики. І це складно. Бо з одного боку я розумію, чому вони не хочуть бачити Кенно, А з іншого – категорично не розумію. Вони радше виконують мене з життя дієм, ніж погодяться впустити в нього Кенну. Це мене лякає найбільше. Якщо я надто тиснутиму чи якщо вони дізнаються, що я хоч трохи на боці Кени, боюся, що вони почнуть бачити в мені загрозу, як бачать її в Кенні. Найгірше те, що я справді розумію, чому вони так до неї ставляться. Її вибір перевернув їхнє життя до гори Дригом, але тепер своїм вибором вони те саме роблять з її життям. «Немає тут хороших варіантів. яким чином я опинився в самому епіцентрі ситуації, з якої немає виходу, немає рішення, через яке не страждатиме хоча б одна людина?» «Хочеш взяти вихідний?» «Я чудово розумію, що сьогодні їй не до роботи, але вона хитає головою. Мені потрібні гроші. Все буде нормально. Просто це було принизливо, хоч я й розуміла, що рано чи пізно це станеться». Та так, я думав, що Грейді хоча б вручить тобі документи вдома. Твоя адреса ж вгорі сторінки написана. На наступному світлофорі я повертаю до бару, але розумію, що Кенні не завадила б годинка перерви між змінами. Морозива, хочеш? Не знаю, чи ця тупа пропозиція допоможе в такій серйозній ситуації, але для нас із Д'єм Морозиву відповідь на всі негаразди. Кен накиває і здається, я навіть бачу натяк на усмішку. Так, морозиво клас.